Molt bé, bona nit i moltes gràcies per ser aquí i sobretot a l'autor del llibre, Antoni Vives, eh, un dels eh, triats dels quals sortirà el Premi Creixells d'aquest any. Eh. Eh, jo començaré i destacaré algunes de les característiques d'aquesta novel·la que els convido a llegir, eh, evidentment, a llegir, o a rellegir, perquè també val la pena rellegir. Eh. I després passarem a fer preguntes a l'autor, i l'autor parlarà de la seva obra i les preguntes, i que suposo que aquesta serà la part més interessant de l'acte. Eh? Eh, aquesta és la primera novel·la eh, d'en Toni Vives, i és sorprenent que sigui una novel·la tan madura. Eh? Eh, no ho que tinc una edat. No, com la caracteritzaria? Jo diria que és una novel·la clàssica, eh? clàssica eh, en, per, per algun aspecte, sobretot per la cuidada estructuració i escriptura precisa, pulcra i de gran efectivitat. I, quan la llegeixin ja veuran precisament aquesta, aquest treball literari d'escriptura, eh? o sigui, és una novel·la molt ben esquita, amb un vocabulari molt ric, molt precís i eh, efectiu i que dona una gran sensació de vida, de realitat a tot el que explica i també o sigui, és clàssica perquè és una novel·la eh, d'amor i de guerra, i de reflexió sobre la guerra, o millor dit, de reflexió de les motivacions que porten a la guerra. O sigui, també hi ha una reflexió sobre la guerra, però sobretot de les motivacions que porten els diferents personatges molt nombrosos del llibre eh, que, que han anat a la guerra. Per quin motiu? No? Aquesta, aquesta estructuració i aquest cuidar d'escriptura fa que enganxi el lector que la segueix atentament eh, malgrat la seva notable longitud. Eh? Realment és un llibre gruixut, eh? però eh, que es llegeix molt bé per aquests motius, perquè està molt ben estructurat, perquè l'escriptura ens agrada. Llegir-la atentament, o sigui, per això dic també de rellegir-ho, perquè un llibre ben escrit, amb les dues vegades que llegeixis, t'adones més d'aquesta d'aquestes paraules tan ben triades I semblaria un dels models principals semblaria incerta glòria, però l'autor m'ha dit que no l'ha llegit eh? o sigui, per tant hi hauria unes similituds amb, amb incerta glòria que si llegeixen la novel·la i han llegit incerta glòria, veuran que són per tant possiblement és també és una manera de saber reflectir una època que eh, a través d'unes mateixes idees o d'uns mateixos temes, perquè eh, com la novel·la de Sales, la, El somni de Farringdon Roth, és una novel·la d'amor i de guerra, eh? com a, que m hem dit. Una novel·la i aquesta idea de que Joan Sales, eh, que hi hagi un paral·lelisme amb incerta glòria, també una novel·la ben gruixuda, eh? amb diferències també, com no podria passar d'una altra manera, perquè es tracta de dos autors de dues generacions i dos personalitats diferents, però possiblement com a homenatge, eh, Salles apareix al llibre, eh? Salles apareix a la novel·la. És també com un dels personatges secundaris de l'obra. Eh? Perquè aquesta novel·la és un hàbil barreja de realitat i ficció. Eh? De realitat. Eh, avancen plegades realitat i ficció i demostren el gran coneixement de la història que té l'autor. Aquesta presència de personatges reals en una obra de ficció acaba de donar-li, precisament, aquest alè o, o pressió de vida i veritat ja present, com els he dit a la, a la novel·la. Així, per exemple, els ja esmentat cas de Joan Sales, apareix a la novel·la, i Sales va ser el balador d'un gran poeta, que és el Màrius Torres, recolosa a Puigdolena per la tuberculosi. El protagonista d'una novel·la de guerra, que es diu Pau, en contradicció amb, aquest, amb aquesta situació de guerra, Pau, cap, eh, cap de vila, és el gran amic de Damià Sant Pol, un poeta igualment tuberculós que s'ha refugiat al sanatori de la Garriga. Per tant, hi ha un cert paral·lelisme amb això. Sales recollirà les cartes que va enviar a Torres en un llibre ben recomanable, no sé si l'han llegit, sinó no, els hi recomana també de llegir-lo, que és les cartes a Màrius Torres. Per la seva banda, a la novel·la d'Antoni Vives, Sant Pol rebrà i escriurà també cartes diverses i esdevindrà l'amic apreciat de Pau i els seus companys i de la seva amant Marta. Un referent, de fet, es convertirà en un referent per la seva intel·ligència i per la seva visió. Però també hi apareixen, entre d'altres escriptors catalans, Josep Maria de Sagarra o Carla Riba, i té igualment un paper destacat inicialment, Josep Maria Planas. Eh, un conegut periodista eh, que, que va ser assassinat eh, i els articles del qual s'esmenten per donar-nos també la, la impressió de l'època, eh, que el protagonista troba mort com el seu oncle Andreu al clínic. La mateixa mort doncs, per un, per un intel·lectual i l'amo d'una fusteria com l'oncle Andreu. Dos personatges que semblen molt diferents però que en el fons potser són bastant iguals perquè, com ens diu la novel·la, el que importa és la dignitat la llibertat i la dignitat. Els diversos territoris que, de, on s'esdevé la, la guerra assoleixen un progressiu relleu i quan es centren a Madrid s'esmenta la figura de l'escriptor nord-americà tan lligat a Espanya i a la guerra d'Espanya com és Ernest Hemingway i també eh, John Dos Passos. Ernest Hemingway, el primer ha escrit una novel·la que per qui toquen les campanes, llibre prohibit en el seu moment per la cruel visió que ens dona de la guerra civil un ambient el creat per Hemingway en, en, sobretot en reflectir la vida de Madrid a l'Hotel Florida que ens acosta també a l'obra de Vives però a la novel·la igualment hi apareixen destacats polítics o combatents com és el cas de Durruti eh? la mort del qual envoltada inicialment de misteri té una explicació de ficció eh? es tracta d'una mort que capgira la vida del protagonista que ha d'adoptar una nova identitat, que el portarà a formar part de les brigades internacionals que tenen un paper destacadíssim a la novel·la, com ho assenyala el títol, el somni de Farrington Roth. Gràcies a les quals el protagonista descobrirà un sentit a la guerra per a ell que no en tenia cap, la guerra de moment no tenia sentit, i de retop de la vida. De fet, el tema de la identitat, gran tema de la novel·la contemporània, ho és també del somni de Farrington Roth. I la novel·la, que com a obra complexa que és, té diverses lectures, es pot llegir com una novel·la d'iniciació, eh? com un bill d'un roman, que es diu. Una novel·la en la qual un personatge que comença el llibre és encara una figura innocent i quan s'acaba la novel·la ja és una persona madura. Perquè certament la guerra fa que se, aquesta maduresa s'accentuï ràpidament o es visqui molt ràpidament, eh? Eh, novel·la de formació, doncs, un dels esquemes més clars, més difosos de la novel·la. Per tant, una de les lectures podria ser aquesta, després una n'hi haurien d'altres perquè també la podem llegir com una novel·la de guerra, semblament a la novel·la que havia dit abans, la, la incerta glòria, la guerra és l'esdeveniment que trastoca la vida no només de tots els personatges sinó també de la mateixa ciutat, Barcelona, encertadament personalitzada, ja ho veurem després mentre que el paisatge, subtilment descrit per l'autor, roman impassible en la seva bellesa. O sigui, és l'únic que no es mou en aquesta novel·la de guerra, l'únic que queda impassible i amb la seva bellesa i tancament és el paisatge, aquest no, no li passa res. Malgrat Barcelona sí, la ciutat sí, perquè ja hi, hi ha el component de l'home, però el paisatge no, malgrat que a, a quatre passos els homes es maten. I els aspectes esmentats concorden amb la novel·la de Sales, tot això també trobaríem a la novel·la de Sales. A més de l'afirmació que la rereguarda farà perdre la guerra, o si més no, que el front es dona un comportament més noble. Així ho explica la novel·la Antoni Vives. Hi havia qui deia que era més segur que t'enxempessin els anarquistes del front que no pas els de la rereguarda. També el recurs epistolar, les cartes, uneix les dues novel·les, aquestes cartes tan importants en el moment de la guerra, que vol dir separacions i perills i la necessitat de mantenir contactes. Igualment s'hi acosta per la impossible separació de bons i dolents entre els dos bàndols, el maniqueisme tant propi dels revolucionaris com dels polítics, com assenyala malraux a puars una novel·la situada també en la guerra d'Espanya. Sota unes mateixes sigles s'exupluguen homes bondadosos o assassins, i aquesta diversitat que trobem de, de personatges que, que es troben lligats per, uns, per unes motivacions polítiques és una més de les raons de la profunditat de la novel·la. Com és el cas de Justo Bueno, que precisament semblaria un personatge de ficció. No? Justo Bueno, que és el personatge més pervers del llibre i es diu Justo i Bueno. Així que el personatge de, de Pau, que és en una novel·la de guerra, es diu Pau, no? Justo Bueno, Uh, un home perillós i que com a tal, uh, però que té una cara com tothom, no, no, no porta res escrit res de la maldat i crueltat que el caracteritza. Una figura que, en contrasta amb el seu nom, s'aprofita més de la guerra per apoderar-se o voler-se apoderar de negocis familiars, en aquest cas de la fusteria d'Andreu, l'oncle del protagonista. I, novament, es demostra l'encert de la novel·la, mostrant la complexitat dels motius que porten a la guerra. Perversos els d'uns, nobles els d'altres, i, en aquest cas, els ideals d'una generació que va acabar desfeta. Tanmateix, una de les grans diferències amb l'obra de Sales, tancada en els interiors dels protagonistes, intimista i reflexiva, rau que, com a novel·lista, Sales se centra bàsicament als combatents catalans republicans, mentre que la novel·la de Dalmau ens obre un ventall més ampli, més variat, carlins, falangistes i, sobretot, els brigadistes internacionals, que acostumen a participar en la lluita per un somni, i d'aquí el títol de la novel·la, La llibertat i la dignitat. Degeixo un... un... Un, un fragment de la fàgina que em sembla molt important de la fàgina, que diu, el, nostre, el, nostre, el vostre somni és la llibertat, que vol dir la dignitat. En això no sou tan diferents del meu oncle Andreu o del meu amic Damià, persones que com jo teníem el somni de l'anar fent, que ens deixessin en pau, al pau, eh, fins que hem anat descobrint que no, que la pau ens l'hem de guanyar. Vaig conèixer un home bòbil l'alba l'alcalde Tormo, ell no era un dels nostres, un dels uns ni dels altres, ell era la dignitat, i al final va perdre, prendre partit pel ell creia que defensaven alguna mena de dignitat que ens interpel·lava a tots, potser una dignitat justeta, empatitida per les circumstàncies, una dignitat massa a la mesura de la versió més petita de l'home. Eh? Jo vull sé com ell, saps?, Gen m'ha calgut una guerra pudenta com aquesta per descobrir-ho per tant la guerra com una motivació com un aprenentatge forçat i ràpid del... m'ha calgut vosaltres, tots i cadascun de vosaltres, els brigadistes internacionals, per descobrir-ho per això tot el que has fet tot el que fas i tot el que faràs té sentit, per tant la llibertat vol dir la dignitat per tant aquest somni dels brigadistes és la llibertat i la, i la dignitat que ensenyen al protagonista quin és el sentit de la guerra ell que no n'hi veia cap, la fe en la llibertat de l'home la dignitat, dignitat demà quan travessem el riu, al riu farem una passa definitiva cap a alguna cosa similar a la glòria dels escollits lluitar, viure o morir per allò que creiem l'home lliure, aquesta és la fe que ens fa millor la humanitat que fa millor la humanitat. Avui us n'heu de, de, de, de sentir part. I perquè és una novel·la de guerra i apareix també la por i la crueltat de la guerra, el cos a cos de les batalles, el dolor que provoca la mort dels amics i coneguts i es menteix així la denominada èpica de les batalles. I si hem vist la presència de figures reals a la ficció, s'hi esmenten també diversos fets històrics com per exemple el dels carmelites de la Diagonal acusats de donar mort als vianants i assassinats posteriorment, així com els, les columnes que van al front i les batalles que s'hi donen per acabar amb la de l'Ebre, o la Olimpiada Popular en el moment d'iniciar-se la guerra, una olimpiada que no es va poder dur a terme. Aquests fils històrics són les vestides d'una novel·la però alhora realitat històrica, una de les guerres que més tinta han fet córrer. Novel·la de guerra, doncs, que aprofundeix en la guerra i en les motivacions, com he dit al començament, diverses que l'han feta possible, es tracta també d'una novel·la d'amor, una novel·la presidida per un gran amor i com a tal etern, el de Pau i Marta, que per una sèrie de motius que la lectura de la novel·la desvela es casarà amb un carlista en el bàndol oposat on milita l'home que estima a qui creu mort. Tanmateix, aquest amor no impedeix que Pau admiri i tracti Simon Weil i, novament, la realitat penetra la ficció aquesta valorada pensadora francesa que ha vingut a lluitar pels més desafavorits, o gent activa i modèlica, militant, que ha deixat els seus fills per buscar la justícia i la llibertat. Per tant, hi ha eh, aquesta transformació lligada a la guerra, aquesta maduresa, i per això també, com he dit, es pot llegir com una novel·la d'iniciació. I també hi ha la transformació de l'home, eh? la maduració i la transformació de l'home. Tenint en compte les diverses motivacions d'aquells que lluiten per l'alliberament, per la llibertat, per fer la revolució, etc. I davant d'aquesta lluita fratricida, el narrador suposa a tots els abusos que la guerra genera per això. Damià conclou, lluitar per la llibertat sí, per Catalunya sí, per la república sí, per la justícia social també, però no el preu de la sang per la sang, no més sang. Per tant, va contra els abusos eh, que, eh, es poden, que es produeixen amb aquesta guerra en què hi ha una certa impunitat. Si una de les imatges més colpidores de la guerra és la mort dels innocents, dels nens, i concretament de la mare a la maternitat, amb el fill mort als braços, com per exemple el, el del Picasso que veiem una dona amb un fill mort als braços o l'escultura Lleida de Peles Fenosa. aquí també hi haurà la mare a la qual mor el fill eh? el meu fill, el meu fill Eh, duia el fill a col i se'l mirava amb la cara blanc blana. La criatura d'uns tres anys tenia el cap penjant enrere, el cabell ple de pols. És com la mateixa, eh, el mateix dibuix de Picasso, eh, la criatura enrere. O i, incapaç de fer una passa però la dona el veia i l'allarga la mà. En Josep li agafa el meu fill o el meu fill. Per tant, aquesta representació de la, de la mort, de la, de la, de la guerra com a cruel i necessària és on més es veu és en l'amor dels innocents. Per això també eh, hi ha aquestes obres eh, cèlebres o el crit de la Montserrat de... de la... De, sí, del Juli González, del Juli González, i també aquesta aparició de la mare amb el fill mort als braços també surt a la, a la darrera novella de la Mercè Rodoreda, Quanta quanta guerra, que precisament és una reflexió també sobre la crueltat de la guerra i també és una de les últimes figures. Eh, perquè, eh, per tant, m'hem vist totes unes motivacions que ens porten a llegir el llibre, no? aquesta novel·la de, de guerra, aquesta novel·la d'amor, aquesta novel·la ben construïda, i eh, perquè és una novel·la àbilment construïda, eh, entre les tècniques emprades destaca, entre d'altres, la, eh, la simultaneïtat, per enllaçar, contrastar i oposar els fets, o sigui, perquè eh, et faci la impressió que els fets es produeixen al mateix moment exactament a la mateixa hora que passava això, passava a l'altre aquesta tècnica de la simultaneïtat dona un, un... la dificultat de la novel·la és que les coses han de ser seguides no, no és com un quadre que veus tot de cop en canvi aquesta simultaneïtat fa que ho apreciem més en el mateix moment o l'anticipació en la qual comença una cèlebre novel·la del García Márquez dels 100 anys de soledad en Josep havia de recordar molts anys el xil·let de les bombes, acostant-se a terra, un xiulet que rebentava els tímpans abans de fer esclatar tot el que tocava, la qual cosa explica també que la guerra és una experiència inoblidable, com ho veu com, finalment aquesta novel·la de mostra, per aquells que l'han viscut, si... una experiència per sempre més, i que els acostuma a fer difícils d'adaptar-se a la societat en pau, una iniciació ràpida, maduració forçosa. Aquestes són diferents tècniques que em podríem esmentar d'altres. Per exemple, la personificació que els hi he dit de la ciutat de Barcelona, com si fos un ésser vivent igualment transformat per la guerra, que conclou així, Barcelona tenia gana, tenia por i es feia cada cop més dura. I Pipistrelli del Baleari minaven els nervis dels barcelonins. Veiem la ciutat eh, que pren, pren cos com si fos una persona real, no? I de vegades també l'estil que ha destacat el seu classicisme, aquesta, aquest estil que ens fa llegir la novel·la i rellegir-la, aquest estil clàssil de vegades deixa de ser-lo i ens recorda el de Sagarra, més abarrocat. Per exemple, la guerra Saragossa feia cara de senyor amb bigoti prim i abà a mig mastegar això és ben bé de segarra eh? o sigui una manera de parlar molt expressiva eh, per donar una imatge. Eh, per tant eh, jo eh, per acabar ja hi passarem el que és, és més interessant, que és que ens parli de la novel·la Antoni Vives i després que fem les preguntes. Destacaria aquesta, aquest classicisme, aquesta novel·la de guerra, aquesta novel·la d'amor, aquesta re novel·la reflexiva, aquesta novel·la d'iniciació, aquesta novel·la molt ben construïda, molt ben escrita i molt cuidada amb el seu vocabulari i, per tant, una perfecta eh, guanyadora possible del Premi Creixells. Depèn dels lectors. Moltes gràcies. Tu, Carme, dius que uh, seria... que m'heu d'escoltar a mi, però jo em passaria hores sentint de parlar, perquè això de parlar, que parlin d'una novel·la teva que ara ja fa un cert temps que està publicada, és com anar a col·legi uh, si tens la sort de tenir un fill que se'n surt i que et els professors et parlin bé del fill. T'estaries hores escoltant coses sobre sobre el teu fill, perquè una de les bones experiències d'escriure un llibre i abans ho comentàvem tu i jo a dalt, és que eh, el llibre i sobretot la novel·la, perquè jo havia escrit eh, alguns assajos abans eh, en tant que una forma, si m'ho permeteu, d'art, deixa de ser eh, immediatament eh, que és el carrer de l'autor i passa a ser propietat absoluta de l'espectador, en aquest cas del, del lector i més eh, quan un es proposa precisament eh, eh, fer una novel·la que tingui un contingut molt important de sentiment. Perquè si aquesta novel·la és alguna cosa, de fet, és una novel·la d'amor. Eh, una novel·la d'amor que passa en un moment determinat que es presta a explicar la vida de les persones en el moment en el que la vida està eh, més tibada, on hi ha més tensió que en el, en el nostre cas és, uh, és durant, durant, la nostra, durant la nostra guerra civil. Molts cops, uh, he sentit molts cops dir, uh, o m'han dit moltes vegades, has fet una novel·la sobre la guerra, n'hi ha moltes de novel·les sobre la guerra, i jo uh, sempre responc que en català no n'hi ha tantes de novel·les sobre la guerra, Si sí, tothom parla d'incerta glòria, i en parlar d'alguna més, hi ha llibres d'història sobre la guerra civil, sí no tants com ens pensem, si els posem un al costat de l'altre no n'hi ha tants, ara ni comença a haver darrerament, aquests últims 5 o 10 anys se publicat uns quants, però abans no n'hi havia, no havia tants, i jo sempre m'havia preguntat com és que els eh, nord-americans continuen fent novel·les i pel·lícules sobre la seva guerra civil, la guerra civil nord-americana, els del nord contra els del sud, els federats contra els confederats, els Yankees contra els sudistes. I jo em pensava eh, que era perquè no havien acabat de trobar els matisos sobre els fets històrics, i és mentida. És mentida. Aquesta gent fa el que sap fer, bàsicament, que és entretenir, parlant de què? Parlant de situacions en les que ells, nord-americans, d'ara i de sempre, s'han trobat amb vides portades a l'extrem. I quan, torno a repetir-ho, la vida es porta més a l'extrem que en una guerra. En una guerra en la que la millor gent pot treure el pitjor que té dins i la pitjor gent pot treure de dins aquell raconet de bon cor que el converteix en un heroi. I jo vaig pensar que, que, que podia fer-ho. I és veritat que tenia, unes, tenia més de tres novel·les al calaix que havia escrit en una altra època abans de, de, de posar-me a fer assaig però en quan vaig fer algun any més de 40, i en tinc 45, i vaig cap als 46, vaig dir, Toni, ara ja tens edat suficient per començar a parlar de coses que no siguin al país estrictament i, i, i les coses que em barrinen pel cap i la feina que vaig, sinó parlar de les persones. Després em va tranquil·litzar bastant llegir Blai Bonet i cosa que us recomano que feu immediatament, que recupereu Blai bonnet immediatament, Uh, ara se n'estan republicant les novel·les i i redescobrireu, per mi, un dels millors uh, literats uh, del segle XX en qualsevol llengua. I Blai Bonet deia que la novel·lística, les novel·les són les històries secretes de les nacions. I potser sí que en aquí trobareu una mica d'història secreta de la nostra nació, de la nostra pàtria, però sobretot hi trobareu vides portades a l'extrem, que són les vides que van viure, en el meu cas molts dels nostres avis i, dels nostres, i de les nostres àvies en el cas d'algunes persones que vegen aquí molts dels vostres pares i de les vostres mares jo volia fer una altra cosa també jo volia aproximar-me amb honestedat i amb naturalitat a la guerra perquè estava una mica cansat d'aquesta aproximació, aproximació tramposa que la meva generació em sembla que ha fet sobre la guerra civil o la guerra civil una aproximació que el que feia era portar la guerra civil cap als nostres dies, cap al començament del segle XX. I aleshores s'agafava la guerra i sense cap mena de filtres portava la realitat actual, amb la qual cosa es facilitaven fins i tot identificar bons i dolents i identificar bàndols. Era fàcil, és fàcil fer això, els de la samarreta d'un color contra els de la samarreta d'un altre color. Mentre que el que a mi em semblava que s'havia de fer sense amagar, perquè no ho amago en cap moment la novel·la, quin és el meu bàndol, perquè ens entenguem eh, aproximar-m'hi d'ara cap endarrere amb una gran honestat, traient-me la samarreta a eh, quines eren les motivacions que van fer que, això, que els meus avis i les meves àvies que els nostres pares i les nostres mares actuessin com van actuar en aquell moment, és a dir què li passava a un jove de 25 o 30 anys el mes de juliol o al mes d'agost de l'any 36 No sé què els hi passava? Els hi passava una cosa molt semblant al que ens passa a nosaltres quan arriba el mes de juliol de l'any 2011. Quan arribarà el mes de juliol de l'any 2011. La gent se'n volia anar de vacances. Els que tenien sort de fer que no feia gaire gent. O la gent volia treballar una mica menys. O la gent tenia problemes per, per arribar a final de la setmana perquè aleshores es pagaven setmanades i no mensualitats. Això tenia al cap la gent. I sí que hi havia una minoria de gent que estava molt ideologitzada i que sí que estava disposada a fer segons què. I molta gent es va trobar de volta amb el fugell a la mà cosa que explico aquí d'alguna manera, com algunes persones van començar a tirar trets quan mai no havien tirat un sol ten, ni mai una hora abans de tirar-ne, no s'haurien pensat que estarien eh, tirant trets. Aquesta mena de contradiccions només passen en un entorn de gran tensió com és un entorn de guerra, guerra que passava en aquests mateixos carrers, és a dir, que no ens n'hem d'anar gaire lluny per comprendre'ns per comprendre què és el que passava. Hi ha un altre element que també m'obsessiona i que em fa pensar contínuament i és la capacitat de barbària que tots tenim. M'explicaré. Segurament recordeu, tots vosaltres, unes imatges que a mi em van deixar eh, glaçat quan hi va haver l'ocupació de Kabul per part dels talibans, ara fa 8 o 10 anys, els talibans van agafar els canons de l'exèrcit regular eh, eh, afganès segurament eren uns russos, i els van orientar cap a uns budes enormes que hi havia en una roca, uns, uns budes que eren patrimoni de la humanitat, i els van destrossar. I jo recordo el comentari del, del, del senyor del Telenotícies, el comentarista del Telenotícies, comentant la barbària dels talibans. Era veritat, és una barbària, però coi. Jo vaig pensar, si els nostres avis és igual, els nostres en general van fer el mateix en aquí... Estem parlant d'una o dues generacions. I era gent que segurament mai no s'hauria pensat que podia fer allò que va fer amb obres d'art que ens expliquen. Estan o no d'acord amb l'Església? Però el cert és que es van martiritzar els temples d'una manera absolutament ignominiosa. Si ho vam, Nosaltres vem ser capaços d'això. I això ens ajuda també a relativitzar aquesta superioritat eurocèntrica una mica estúpida de la que a vegades nosaltres fem gala. I és veritat que hem d'estar molt orgullosos d'algunes de les coses que el llibre també defensa, com són la democràcia, la il·lustració, eh, aquesta capacitat per entendre'ns, però també només podem fer-ho si comprenem que nosaltres som capaços d'una gran, gran barbària. El llibre també m'ira d'explicar una altra cosa, i jo vull repetir-ho molts cops tot i que és una novel·la d'amor. Per tant, tot el que us estic dient quedaria resumit dient que és una novel·la d'amor que passa durant la guerra. Però bé, us explico qüestions que ajuden a explicar els personatges. Aquesta és una novel·la que mira d'explicar la relativitat d'aquestes posicions tan clares que teòricament tots hem tingut, ens hem forçat a tenir. En primer lloc, la inevitabilitat de la guerra. Tothom ens ha dit que aquesta guerra era inevitable i que fins i tot... Espanya està abocada a enfrontar-se sempre entre el bàndol dels uns i els dels altres, i quan això portes aquí a Catalunya encara és pitjor. Doncs veig jo no m'ho crec. No m'ho crec. La guerra va passar perquè va haver alguna gent que volia que hi hagués guerra, i aquesta gent duia gorra de plat. I aquesta gent servia als interessos d'algunes persones. I un cop el misto aquest va encendre eh, l'estopa, després hi va haver molta gent enemiga de la democràcia, que lluitant en el bàndol pretesament demòcrata va fer tot el que va poder també per carregar-se la democràcia. I això és el que intento explicar aquí. Però voleu una contradicció nova? I és que dins d'aquesta gent que tot i lluitant en el bàndol de la democràcia teòric lluitava contra de la democràcia, verbigràcia en aquest cas, la gent de la FAI, hi havia unes persones que és impossible no convertir-les convertir en material de novel·la quan un veu una fotografia d'en i se la mira una estona... és una persona que... emet alguna cosa... i Andorruti Durruti era un bèstia... però aleshores... si tu no saps res d'en veus la fotografia, veus l'enterrament d'en i llegeixes algun dels seus... Eh, discursos al front... penses que aquest tio era un masies... i ara jo dic... imagineu-vos que tots nosaltres... Som treballadors, què us diré? Treballadors d'alguna fàbrica tèxtil eh, de la vall de Llobregat. I que, a més a més, som treballadors que ens passem el dia cardant llana al quarto de la borra. Jo no sé si algú de vosaltres té, té familiars que hagin treballat al ram del tèxtil eh, i sabeu el que passava al quarto de la borra amb les zones que cardaven la llana, què passava amb el capatàs quan entrava al eh, quarto de la llana a, la, a ajudar a cardar la borra és que el capatats acabava fent una altra cosa que no era exactament cardat la llana. I això ho sap tothom que hagi passejat una mica pels, eh, per les fàbriques, per les colònies tèxtils, o llegit, llegit mínimament. I ara imagineu-vos que arriba una persona amb aquella cara, amb aquella potència, amb aquella cara i amb aquelles galtes, t'ho de dir, i comença a parlar de la redempció als pobres i que mai més no et passarà tot això. Qui no hauria anat darrere d'aquest paio? Qui de nosaltres no hi hauria anat? Era molt difícil d aguantar. Per això mereix molt de respecte la gent que sí que va aguantar. Però també amb molta compassió la gent que no va aguantar i que va seguir. I ara encara us diré més per complicar-ho més tot això. Resulta que alguna d'aquesta gent va sortir a lluitar per portar l'alliberament al front d'Aragó. I ahí les passa el primer avió, en aquest cas dels rebels, dels feixistes i la columna aquesta invencible es desfà com un volado i la gent deixa els fosets i surt corrent per, per, per aquells prats els Monegros, espaurits, cagats a por, cosa que torna a passar un altre cop a Madrid, quan la llegenda havia superat la, la realitat i agafen al pobre Durrut i la seva columna invencible i se l'emporten a Madrid a lluitar contra els moros a, a la Casa de Campo, i la veritat és que aquests valents anarquistes fugen corrent a la primera embestida dels, uh, dels moros d'Aquipo de, de, de Llano Llan i companyia. Qui salva Madrid? Qui salva Madrid? Els brigadistes internacionals. Quan vaig començar a pensar en la novel·la, uh, pensava que faria una novel·la sobre la batalla de l'Ebre jo tinc una certa relació amb l'Ebre i m'havia impressionat molt sempre eh, l'anar a al, les turons de la batalla de l'Ebre, per exemple la Cota 431, que va canviar, en un dia va, va arribar a canviar demà mà set vegades i sempre pensava com nois de 20 o 25 anys màxim havien estat lluitant per aquells turons absolutament salvatges eh, per un tròs de terra que no val res si la l'aneu a veure, què, què els movia fer tot allò? I quan descobries que la meitat d'aquella gent eren anglesos, nord-americans francesos, alemany, txecs, albanesos encara et fots més a les mans al cap no? i no havia començat, no ho havia entès mai massa bé, és a més, m'havia fet un gràfic a casa quan, quan preparo les novel·les, quan ara ja en porto alguna més escrita en sortirà una final d'any i estic treballant en una altra Um, em faig, una, em faig una, allò que em diuen un storyboard, em faig una, com una mena de vinyetes per anar seguint el que després escriure. Uh, aquí hi ha gent que treballa amb mi, que sap que tenim molta feina, i si no faig una mica endreçadament no sabria si estic treballant a la feina uh, i si estic fent novel·la a la feina o estic treballant a casa. Amb la cosa ho he de fer tot això una mica endreçadament. Doncs per començar a entendre una mica el paper dels brigadistes, em vaig fer una gràfica i vaig intentar entendre quina havia estat l'evolució personal dels brigadistes. Jo crec que els brigadistes internacionals van venir a Espanya amb, una, amb, amb, una, amb un gran compromís personal amb la llibertat i, amb, i el contacte amb els, amb els soldats espanyols i sobretot amb el poble espanyol i amb el poble català va fer que, que això baixés una mica, tot i que sempre van ser carn de canó i és una gent que va mantenir el seu compromís amb la llibertat fins al final de les seves vides, passant-les molt magres quan van tornar als seus països d'origen. Hi ha les històries de la brigada Abraham Lincoln dels nord-americans, una gent valuosíssima que van treure de molts apuros a les tropes del desembargament de Normandia, però que sempre van ser maltractats. I en canvi vaig intentar entendre quina havia estat l'evolució dels nostres soldats. Si us he la veritat, la persona que m'ho va fer entendre va ser en Josep Benet. Un dia, parlant amb en Benet, em va explicar la seva experiència al front. En Benet va ser al front del Segre l'any al novembre del 38. I eh, en Benet era de la lleve del Viveró i eh, recordava com el dia abans d'entrar en batalla, li va ser ferit molt ràpidament, però el dia abans d'entrar en batalla, allà al Segre, es va despertar a les 6 del matí. Ell dormia en una pallissa, eh, en un paller, amb uns companys, i van sentir soroll a fora. I eh, ho explicava molt gràficament, eh, jo, el, segurament alguns els recordeu passejant per aquí per l'Ateneu Lataneu, Panet Jordià eh, i eh, ho explicava i diu, diu, vaig obrir un ull, vaig obrir un ull i veig de fora fora de la, de la pallissa i veig uns tios, això era el mes de novembre, eh, a tocar de Tornabous, el mes de novembre a Tornavous a les 6 del matí 2-3 sota 0 segur que toquen hi havia uns pájaros alts i forts impressionants de la nostra edat diu que uh, uh, anaven despullats de cintura cap amunt i feien exercicis gimnàstics i eren tots uh, de la brigada Telman de la brigada alemanya en Benet va entendre que mentre els aquí dormien, els de fora, que no els res amb tot això, estaven disposats a llevar-se de bon matí per preparar-se per anar al front. I aleshores ell va entendre quin havia de ser el seu compromís. En Manet sabeu que era un home eh, donat a buscar significació a les coses que li passaven, però trobo que era una explicació molt bona i que a mi em va ajudar a entendre quina era la manera de concebre el compromís personal amb una causa per part d'aquesta gent. Això va fer que, no, no aquesta història, però aquest, aquest somni de llibertat que va portar tanta gent en aquí eh, a lluitar per la llibertat em va portar també a convertir-los en novel·la i de fet a convertir-los en una de les excuses per escriure aquesta novel·la. Torno a repetir que aquesta és una novel·la d'amor, d'amor entre un home i una dona, d'amor per la llibertat i d'amor per la dignitat. És una novel·la farcida d'històries, però és una novel·la també que té la seva pròpia història. Jo, no tenia, jo tenia ganes d'escriure novel·la sobre la guerra fa molts anys, però no tenia la història. I la història se'n va acudir un dia que vaig anar a Vilalba amb un amic meu, amb Manel Sant Romà, que després l'he novel·at aquí dins. Manel és una persona extraordinària, va ser Manel Sant Romà, és un dels implantadors d'internet a Catalunya i eh, va ser qui va engegar el primer bloc sobre la guerra civil a internet. És una persona que em molt, i un dia el vaig trucar, és de Tarragona, li vaig dir, escolta, Manel, estic buscant localitzacions per fer una novel·la, m'agradaria que m'acompanyessis. I anar a Vilalba dels Arcs, i a Vilalba hi passa una cosa, a Vilalba hi ha una, una vall eh, molt, molt poc profunda, eh, on en un costat hi ha el poble, i a l'altre costat, a uns 100 metres de distància, és una vall d'uns 30 metres com a de profunditat, i a l'altre costat hi ha el Calvari, que es diu, que és un toronet on hi ha el cementiri. A l'altra banda, uns 10 quilòmetres, hi ha l'Ebre. Per tant, les tropes republicanes, les tropes lleials, van avançar fins al Calvari el mes de juliol de l'any 38. Mentre que les tropes rebels, les tropes feixistes, es van aturar al poble, el mes de juliol del 38 i durant 4 mesos van estar els uns aturats davant dels altres i explica la gent del poble que se'n recorden perfectament els crius que ara és gent gran però se'n recorden com a la nit ells des de casa espiaven com els soldats republicans miraven de travessar la vall corrien deixaven el fusell damunt dels corrals que els podeu anar a veure el dia que vulgueu i perquè encara ho, ho, ho veureu això i des de dalt els nacionals eh, disparaven i fora agitava la gent per tant aquella vall és un cementiri impressionant. Però, a més a més, també parla de la proximitat dels uns i dels altres. I va ser quan vaig pensar que un dels leitmotivs de la novel·la, que s'hauria pogut titular 100 metres, perquè seria el subtítol de, de la novel·la, 100 metres, és que entre el bé i el mal, o entre el dolor i l'entesa de les persones, entre les trinxeres hi acostuma a haver només 100 metres de separació. 100 maleïts metres, 100 metres que només els més valents estan disposats a caminar sense fusell, esperant que alguna, fa, que alguna cosa faci que ningú no dispari. Això només passa en temps de guerra. Podem buscar en temps de pau situacions que ens ho recordin, però en lloc com durant una guerra per parlar de nosaltres mateixos i de la capacitat o incapacitat per conquerir aquests 100 metres que ens separen. I torno. Si us llegir la novel·la, llegireu una novel·la que a mi dir que és una novel·la d'amor. Uh, perquè també us diré la veritat, uh, crec que només és possible parlar d'amor amb una certa maduresa quan un s'ha fet una mica gran, com, de, com diu un amic magicà que tinc, i diu, quan uno ya està bastante caminadito doncs com que ja han 40 i alguns anys comencem a estar caminaditos i ja hem plorat bastanta cosa ja hem vist una mica tot, ens hem enamorat ens hem desenamorat, ens hem enamorat per duplicat, ens hem equivocat i desequivocat també és un bon moment per parlar d'aquestes coses jo mireu, he intentat explicar-me la meva guerra he intentat he intentat d'alguna manera retre un homenatge a la gent que m'ha precedit i he intentat, per tant, he intentat sal saldar un deute amb els meus grans, però també he pensat que tenia un deure amb els meus fills. I jo volia que els meus fills sabessin, potser seguint Blai Bonet d'una manera secreta, que és el que el seu pare, i si m'ho permeteu eh, la generació del seu pare, pensava o sentia al voltant, D'uns fets que, vaya, es digui el que es digui, encara eh, jo crec que ens han de perseguir unes quantes generacions. I ja està, podeu preguntar el que vulgueu. Gràcies. Qui, qui vol preguntar alguna cosa? <laughs> jo estic encantat, com ho di? <laughs> moltes, moltes gràcies. M'he deixat potser d'explicar alguna cosa eh, eh, i és que he intentat eh, que fins i tot els, els, si, si hi ha algun do... de dolent, dolent, dolent dolent que la vida també hi ha, si sí, és, veritat que hi ha gent que té raons bons, però la vida ens superes de tant en tant amb gent molt dolenta. En aquesta novel·la de dolent dolent dolent només n'hi ha una de persona que és dolenta, dolenta, dolenta malauradament és una mena de persona que el que va venir després en gran part va redimir. És cert que aquest personatge en concret, que és el Justo Bueno, va trobar la mort perquè una bona persona d'abans de la guerra el va eclissar. Però jo crec que el, la contrapart, i això és el que, si teniu el coratge de llegir la novel·la que sortirà espero d'aquí eh, pocs mesos, bueno, segur que sortirà d'aquí pocs mesos, la contrapart d'aquesta novel·la és el que va passar després perquè eh, jo crec que després allò que diu que va perdre tothom qui va perdre tothom és una realitat com un temple tant hi vam perdre que a les arrels de molts dels problemes que avui tenim no hi ha només la guerra sinó que hi ha 40 anys de cinisme institucionalitzat que és la part que només s'apunten aquí només hi ha un filet però aquest fil és el que s'aprofita per saltar a l'altra novel·la que no és una novel·la que sigui la continuació d'aquesta però que vaja, explica alguna de les claus la... d'aquesta també i té un nom, oi? que sembla de, no, no, sembla de ficció no, no, no. Aquest, aquest sentiment d'altra banda era un dels sentiments que volia eh, destacar. Per altra banda, per, per altra part, és un sentiment d'altra banda, d'altra banda, eh, com, com vostè molt bé diu, que jo crec que després guanya d'una manera... És, de fet, és el que guanya la guerra. Aquests, aquesta altra banda és la que guanya la guerra. Però no l'altra banda des d'un punt de vista polític, l'altra banda des d'un punt de vista sociocultural, des d'un punt de vista... De, de manera de viure, de manera de conservar les relacions humanes, de manera de conservar l'Església. Dir-lo i cultural és Parlo de cultural des d'un punt de vista sociològic, eh? De, de, de, de relacions humanes. I, efectivament, perquè moltes vegades era incultural eh? el, que, el que guanya. Recordo una mica l'obra de Gironina, la no seva sé, obra. Ah. Sí, vaja, no sé si la té ocasió de llegir. He llegit en Gironina, Sí, sí, sí. sí. Ah. Engenollet. la desvista va ser al principi i al final perquè aquest principi deixa una mica sultat però sortirà aquest home però l'obra no, és molt interessant moltes gràcies no? a part de que el principi i el final se es lliguen no? perquè el, el, el, com... sí però fins i tot em sembla una mica forçant o sigui, jo fi, passo del principi i del final per dir una vaig tenir moltes discussions a casa sobre això i amb la meva editora perquè la meva, la meva editora Uh, que em deia la meva n'era absolutament partidària i en canvi la meva dona era absolutament detractora, detractora. i uh, però jo ho necessitava perquè, perquè al final vaig pensar escolta, al el fill és meu no ho vaig pensar però ho necessitava perquè és el lligam amb, amb, amb la meva generació al principi i al final i també és una explicació de que hi ha redempció possible és voluntarista aquesta redempció perquè està barrejada amb un punt de misteri però eh, necessitava explicar que hi ha camí i que aquest camí és un camí que podem fer plegats no? i que... Sí, mal que perquè, que papers, bé, i doncs ara l'explicaré perdoni, ara l'explicaré un misteri de debò un misteri de debò a més a més relacionat amb aquesta novel·la la veritat de les veritats és que, bueno, aquesta novella comença uh, en un uh, lloc real, que és uh, la Casa del Marg Memorial de la Marg Memorial Library, que és, no és exactament a Farrindon Road, és a Clarkenwell Green. El que passa és que si ja era complicat posar Farrindon Road, Clarkenwell Green era encara més complicat no sé si coneixeu Londres mínimament, hi ha el pont de Blackfriars, que és el pont anterior al pont de la Torre de Londres, el gran pont de la Torre de Londres, al doncs davant, el Blackfriars, és un pont que hi ha relativament a prop de la catedral de Sant Pau. Tu surts d'aquell pont i puges en direcció a l'estació de Liverpool i eh, puges pel carrer de Farringdon. A la dreta hi ha eh, Clerkenwell Green i en allà hi ha una mena de plaça on hi ha aquesta casa, on hi ha la Mars Memorial Library. Aquesta Mark Memorial Library està posada en una casa construïda al segle XVII pels amos dels grans molls en els que s'hi estivaven els vaixells que entraven pel Tàmesis i eh, els estibadors eh, del port de Londres, de, de, de, del Tàmesis, que eren just en allò, eren bàsicament tots galesos. Treballaven homes i dones tot el dia al eh, el port, als molls, i els crius l'acampaven amb aquesta consciència protestant segurament d'aquesta gent, d'aquests propietaris dels molls, van decidir crear una escola pels fills dels estibadors pagada pels amos perquè els crios no corressin tot el dia. Jo crec que en part ho devien fer per consciència en part perquè els nanos es havien dedicat tot el dia a aixecar les bosses dels de amos. Però igual, el és que van fer aquesta casa i aquesta casa, de manera històrica havia servit d'escola social des de la seva creació va ser, va ser després la seu de diverses, de diversos sindicats i, finalment, s'hi va posar l'associació comunista, una associació marxista, tant és així que Lenin, quan va ser a Londres, i va ser un parell d'anys, va començar a redactar prabda des d'aquesta de, casa està tot allà està guardat. Tot això que us estic explicant, jo ho he sabut després perquè jo havia passat moltes vegades per davant de la March Memorial Library, però durant dos o tres anys, els dos o tres anys que vaig estar escrivint la novel·la, i per motius que ara no hi ha el cas, jo vaig molt sovint a Londres. Mai vaig aconseguir entrar a la March Memorial Library. Mai. Mai. Per tant, vaig escriure la novel·la sense saber com era per dins la eh, biblioteca aquesta casa. Molt bé. Jo d'escriure la casa d'una certa manera, amb uns baixos, amb uns passadissos... Explico que hi ha Tot això que explico és totalment veritat. Eh? Vaig publicar el llibre i me'n vaig anar a Londres a fer una cosa i me'n vaig endur dos exemplars del llibre perquè em feia il·lusió eh, que en el, allà, en aquella casa, cony, hi hagués un exemplar del, del meu llibre. Com que era a l'Ibrary, vaig passar pensar que aquests seus si han de tenir una biblioteca. Doncs, que ja li posaran allà dins. Vaig fer mans i mànigues per trobar aquí i al final vaig aconseguir que hi hagués algú que m'esperés i em van obrir la porta la primera sorpresa en entrar a la casa és que semblava que jo hi hagués estat tot el vida us ho juro, perquè el que es escrica dins del llibre és exactament igual com és aquesta casa algú podria dir, home, com que saps com són les cases angleses bueno, si mai hi aneu veureu com té un cert mèrit, vagi per davant però la segona gran sorpresa per la... Vaja, vaig, vaig caure de col a terra és que aquesta llibreria, aquesta biblioteca conserva l'arxiu fotogràfic més important de la guerra Civil a Catalunya del món. Hi ha unes caixes que són com el que descriquen aquí, que les obres i veus tot això que... Jo sí novelladament, he posat en aquí. Ho juro que és ver Heu de creure perquè és absolutament així. Vu dir que escriure novel·les a porta també a viure una part de misteri. I és que la vida mai no te l'acabes. I això... Eh, això m'ha impulsat a escriure de noves, però veure si em passen coses noves. A veure si em passen més coses escrivint noveles noves. Molt bé, tu. Escolta, dit de la joventut del lloc del 36, que t'està dit que per al Marroca, tens una... Que s'ha de fer de la plaça i que hi ha un lloc de Ah, veus? Veus? Sí, sí. És que era així, això. Aquella... Sí, sí. No, no, jo la quarta part del llibre, ja, jo el que el Pablo, jo que deixo els personatges que ja a els carlistes i el míric que havia de gent que era catalista, republicà i que no estava, que passa el torno, passa mateísta, unitista i que que es veuen ficats en un bàndol, però al principi ells potser no estarien còmodes, estarien més còmodes que no les passat tot això. Perquè ells no s'identifiquen, potser, quan van a llegir i diuen ara cremen aquesta església, o, o per què passa això. I jo crec que també hi ha uns personatges amb els quals, no sé si tu s'identifiques, o, o si, jo no s'estic a quarta part, el personatge, que és que... És el llibre, per exemple, aquí a va passar. Si, si es mirava la història de la Taneu, el pues Salafari va venir a, a, a, a ocupar la Taneu. I a, doncs, gràcies a que, per exemple, a la Junta de Vietat del Tarradell, llestat, a, a la Taneu va quedar entre les biblioteques de personalitat i llavors doncs, no va muntar però no s'hi s'han identificat en aquest, vull dir, hi que no són dos blocs però és que jo crec que això va anar així jo crec que va anar exactament així perquè, torno a repetir no fa, no fa 15 generacions això fa dues o tres i per tant eh, sabem el que passa avui dia i escolta, alguns de nosaltres que a més tu ens coneixes que fem política sí que nosaltres som el front i tal, però ni nosaltres no som gent d'anar als extrems, N Hi ha uns quants que van. El veritable tensionament el provoquen sempre qui tiba dels extrems, i aquí l'habilitat dels que van llançar els mistos va ser d'obligar la gent a anar-se'n cap als extrems i deixar buits aquests 100 metres que són els que salven les societats. No em vull posar massa transcendent, però hi ha el famós eh, eh, discurs eh, de la guerra del Peloponès... Uh, uh, perdó de la grau del Peloponès de Tucídia és que en el que uh, l'autor blasma uh, el moment en el que els atenencs van deixar d'entendre que la vida uh, es conforma als grisos o la cançó aquella uh, dels acords d'en Clavé no? la vida són uh, gots i planys i tot barrejat però no és una cosa o l'altra i malgrat tot, si us hi fixeu, fins i tot en interpretacions molt recents de la història, ens obliguen a això. Per això jo vull eh, avui també eh, fer promoció d'un llibre que acaba de sortir, que és eh, el llibre d'en Paul Preston, els holocaustos, eh, l'holocaust espanyol, perquè és un llibre que fet pel Preston, a més a més, té un, té un valor especial. Jo crec que a més a més seria una persona per portar algun dia aquí a l'Ateneu i que ho expliqués. Perquè fet per ell té un valor especial perquè ningú no dubta de quina quin és la samarreta que porta en Preston. Però en Preston s'aproxima amb una gran honestedat als fets i explica tot el que ha d'explicar de tothom que això és el que, el que fa falta. Però vaja, està molt ben vist de el que dius perquè és veritat. Jo, jo em dic una cosa a mi. És que... No, no, no, no, no si no dic... No, no, si no dic... A la pàgina 50. Perquè darrere si dius... No, perdona, eh? Diu... La decepció va ser gran. Una senyora endavantal em en digués que l'acompanyés que el senyor m'esperava. Don Carlos soler eh, em rebé el despai del primer pis. I havia accedit per un escala que em recordava l'edat de neu sol des. El cap em ballava i em bullia com era possible que jo existís i que existís el diàl·lo. I que faig un homenatge Home, a l'escala la teva de la teva que, som... que ens Com que som poca gent, jo he estat molts anys, vaig ser molts anys soci de l'Ateneu en els meus anys estudiant i de... Mm -hmm i en la primera feina, jo venia a dinar cada dia aquí a l'Ateneu, vaig venir dinar durant, durant ben bé dos anys, eh, cada dia al Sant Món. Venia a eh, fer bàsicament eh, dues coses, venia a estudiar-hi els caps de setmana i venia a escriure. la primer, Els primers relats que em van premiar, que els va premiar a l'Acadèmia Bones Lletres, els vaig redactar aquí, un relat sobre Alexandre Sisè, que és un personatge que m'obsessiona Uh, i sobre uh, Maquiavel però a més a més venia a dinar i venia a fer la migdiada aquí cada dia perquè treballava matí i tarda uh, per tant per mi l'Ateneu ha estat una segona casa autèntica durant molts anys hi ha molta gent que se sorprèn de com funcionaven les peines uh, de l'Ateneu d'abans de la guerra però és que jo ho he viscut amb carns, això. Vull dir, ningú no m'ha hagut d'explicar com funciona això. Jo venia a dinar i fa quan, quan era, ja portava dos mesos venint a dinar aquí a l'Ateneu i tenia 21 o 22 anys, com es deia el que tenia portava al bar? L'Àngel, l'Àngel i l'altre cambrer. Eh? L'Àngel de xiu, que portava també al bar del Parlament i al seu cambrer de tota la vida en Joaquín, exactament, en Joaquín doncs ja sabien el que m'agradava, el que no m'agradava i els dijous, tot i que em, em guardaven la cardolla i tot allò que feien, clar, això era una altra casa i, i per tant sí, clar, jo havia de parlar d'alguna manera de l'Ateneu, és obligatori, home sí, sí, no, molt bé està no, bé no, alguna pregunta més? molt bé, Emilio no, jo només voldria dir que m'ha fet molta gràcia això que de Francesc és una novel·la d'amor perquè el, la Rodoreda li escriu als sales que està escrivint una novel·la i que serà una novel·la d'amor. I als sales li diu, com no ha de ser d'amor si és una gran novel·la? Exactament, gràcies oh, sí, moltes, moltes gràcies a tots. Gràcies. Eh? per l'anàlisi exhaustiu i fer tant de carinyo, home, no... Me l'he llegit amb atenció i he oh, fet un... Llibre. Llibre. Arnau. Per cap, Arnau. És... Ai, ah, sí? Oh, no, que guapa! Eh, mare a... de Déu! Oh, com m'agrada <laughs> això! No, no, que gaire, per, per l'amor de Déu! Quina hora més guapa! Ja ho ets ara? Mare de Déu! <laughs> és que aquesta, aquestes vacances estan regirant fotografies antigues... Sembla que la gent s'ha interessat molt, eh? Oh. Sí. Llàstima que ha coincidit el dia del futbol, sí. eh? Per mi. Sí, sí. Però bueno, almenys... Sí, molt d'interès. Sí, sí. Tu pensava que vivien menys. Sí? No, hi ha hagut bon ha interès. interès per la gent s'ha sí, interessat. La gent s'ha interessat. Sí, no, la gent s'ha altres vegades doncs no diuen res, ningú pregunta res. Ah, ja. Gràcies, eh. Molt bé, molt bé. Doncs esperarem la segona novella. Molt bé. Moltíssimes gràcies. alt.